بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المجتبى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى قالوا سبحانه تلا علمنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم افتح لنا في الدين وعلمنا تاويله واهدنا صراطك المستقيم ثم اما بعد عند منكان في امام نور جلاله وجلاله عند القصه مسجد عند المجاهدين دمشق Assallamu alaikum hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam malam berbahagia ini Allah masih lagi mengurniakan nikmat kepada kita. Allah panjangkan usia kita yang malam setelah kita berada pada bulan rajab yang dinamakan sebagai bulan haram. Dalam Islam ada empat bulan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Empat bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Antaranya adalah bulan Rajab. Yang Nabi anjurkan kepada kita Bila masuknya bulan Rajab Memperbanyakkan bacaan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma barik lana fi raja wa Wabanlihna wa ramadhan Ya Allah ya Tuhan kami berkatilah hidup kami berkatilah usia kami berkatilah amalan kami berkatilah segala kami kerjakan pada bulan Rejab dan berkatilah juga hidup kami usia kami amalan kami yang kami lakukan pada bulan Syaaban wa ya Allah ya Tuhan kami sampaikanlah usia kami sampaikanlah nafas-nafas kami supaya kami dapat masuk ke dalam bulan Ramadhan yang penuh dengan rahmat keberkatan dan keampunan Allah subhanahu wa ta'ala ketentuan hadirul hadirat Muslimin sini yang sekarang kita berada di awal-awal rejab maka sekejap sahaja masa berlalu yang lebih kurang hampir sebulan lebih sahaja lagi kita akan masuk ke dalam bulan Ramadhan Bulan yang Allah tawarkan banyak ganjaran ganjaran. Fahala di risih Allah Subhanahu Wa Taala yang tak diberikan kepada umat-umat yang lain, melainkan hanya khusus kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berpadah dengan usia kita yang agak singkat, tak sampai seratus tahun, maka Allah berikan kita suatu tempoh 30 hari berpuasa di Ramadan dan penuh dengan amalan-amalan kebaikan. ...yang dilakukan, dilipatkan, legendakan... ...di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan, hadirin, hadirat, uslim, muslimat... ...mudah-mudahan dengan kita berdoa... ...Allahumna barikana kirjab... ...mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan sya'ban. Kerana tak tahu bilakah ajal kita. Bilakah tempo ispayah kita. Maka kita mengharapkan dengan doa kita kepada Allah... ...Allah lanjutkan usia kita. Sehingga sampai ke bulan Ramadhan bulan yang penuh dengan keberkatan. Maka tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat insya-Allah malam ini kita sambung bicara kita daripada kitab langkor karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ta wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin. Mudah-mudahan pelajaran kita pada sekali ini dapat mendidik jiwa kita, hati hati kita agar memahami setiap zikir-zikir yang kita lakaskan. Dan nyatakan apakah zikir-zikir yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan kepada kita khususnya umat Nabi di akhir zaman. Baik, tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat, malam ini kita sambung pada muka surat 35 <coughs> pada pasal para ulama bersepakat membolehkan berzikir dengan hati dan lisan bagi orang yang berhadas kecil dan berhadas besar, yakni berjunuk perempuan yang didatangi haid dan nipah yakni jarak sesudah melahirkan anak Tuan-Tuan Hadrini Hadrini Muslimin Muslimat ini bak kita akan masuk kita akan bincangkan yang mana Imam Nawawi telah nyatakan kepada kita baik Tuan-Tuan Hadrini Muslimin Muslimat sudah terbicarakan tentang soal kelebihan Golongan yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam kuliah yang lepas Yang Allah berikan kepada kita wa Allah berikan kelebihan kepada mereka yang tergolong Dalam golongan orang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Akan dua ganjaran Yang pertamanya maghfiratan Keampunan Allah subhanahu wa ta'ala dan yang kedua Ajaran azimah ganjaran pahala yang berlipat ganda Di sisi Allah Subhanahu wa taala maka di sini ingin berniat menyambung perbahasannya dengan mendatangkan berita bagaimana pula keadaan mereka yang datangnya haid nifas ataupun berhadas itu adanya adanya hadas sama ada kita hendak niat niat niat atau tidak maka Imam Nawawi merungkaikan kepada kita bagaimana menjawab persoalan-persoalan tersebut. Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, para ulama telah bersepakat mengatakan bahawasanya harus berzikir dengan hati dan lisan bagi orang yang berhadas kecil. Yaani terkentut ataupun uh tidak beruduk lah hadas ni buai kecil itu hadas kecil lah ataupun hadas besar yakni berjunub berjanabah berjunub yakni selepas mana kita berlakunya jima antara suami isteri mana kita berjunub berjanabah ini berhadas besar maka orang yang berhadas ini boleh berjikir harus berjikir subhanallah walhamdulillah walailahillallah akbar. harus berzikir dengan hati sama ada sebut dalam hati ataupun berzikir dengan nisam subhanallah subhanallah terus berzikir dalam hati subhanallah subhanallah hati kita maka harus bagi mereka yang berhadap kecil dan berhadap susah yakni berjunuh di samping itu juga perempuan yang datang khair ini bulanan lah program bulanan bagi orang perempuan keunjuran Sehingga Allah berikan kelebihan kepada orang perempuan Waktu cuti dia lah Kita melakukan aman ibadah Yang ni tak ada pada orang lelaki lah. ha, Kalau orang lelaki mengaku dia uzur ha, Pelik lah sebenarnya ha, Ini kena cema balik lah betul tak betul orang Yang keuzuran ini Hanya Allah bagi kepada perempuan Cuti rehat Tak palah, tak tak perlu sembahyang Tak perlu puasa Tapi sembahyang Tak perlu qabar, puasa perlu qabar ini hukum Allah Subhanahu wa taala maka orang yang datang haid di kalangan perempuan itu pun maka boleh berzikir dengan lisan ataupun hatinya demikian juga perempuan yang datang yang darah nifas yakni setelah melahirkan anak perempuan yang dalam salin maka keluar darah nifas darah nifas maka walaupun dia tak bersuci lagi haid ini tempoh paling panjang adalah 15 hari mengikut mazhab Imam Syafie paling pendek tempoh nifasnya atau eh, tempoh haidnya ialah 1 hari 1 malam ini tuan-tuan orang laki kena tahu suami kena tahu tentang soal haid dan nifas ni jangan tak tahu tuan-tuan menghantam isteri dah tak tengok hari tak tengok waktu ini ada adalah Islam Paling pendek Satu hari satu malam Datangnya Haid Bagi perempuan Paling panjang Dalam mazhab Namun Syafi'i 15 hari 15 malam Itu paling panjang Habis lepas tu Keluar darah juga Dipanggil darah itu Darah yang Kisytihadah Darah kotor Dia Lelaki suami Ayah beritahu tentang perihal Haid Untuk isteri dan anak dia Jangan main Anak dia ni kata Ayah Masih Masih tirik ataupun masih unzul lagi ayah ya. padahal dah dua puluh hari lah dua puluh hari apa tirik dua puluh hari ni dah tak ada tirik lah jadi mula hari je haid sempa panjang bagi haid bagi wanita bagi perempuan kita ya, tahu lah kalau pernah mengajir lah pernah buka ya, mas aziri telah-pelah syekah insyaAllah ingat ya, hanya hanya perempuan ni rupa kadang perempuan pun, pun duduk pening-pening lagi soal haid ni insyaAllah, hayi, insyaAllah. Ha, duduk pening-pening lagi dah menafas untuk pening lagi pasca haid Enggak tuan ada di kalangan masyarakat kita baik maka bagi mereka yang haid dan nifas boleh berzikir dengan lisan ataupun hati berkata Imam Nawawi yang demikian itu pada bertasbih bertahmid bertahlil bertakbir berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dan yang lain umpama maknanya bolehlah semua tadi kita yang berhadas kecil hadas besar isteri kita yang haid ataupun nifas maka boleh berzikir mengucapkan tasbih subhanallah subhanallah subhanallah tu tasbih bertahmid alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Bertahlil, La ilaha illallah Yang besar kita buat tahlil tu Yang tahlil tu intinya La ilaha illallah La ilaha illallah Kita menyatakan Nasir isbab Kita menyatakan tidak ada Tidak ada Tuhan Tidak ada kerajaan Tidak ada penguasa Tidak ada pemerintah Tidak ada hakim Yang layak diberikan Ketaatan kepatuhan illallah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala itu maksud la ilaha illallah bukan sekadar la ilaha tidak ada Tuhan dengan Allah tapi tidak ada tempat yang layak disembah la ma'budun dihakim illallah la hakimun dihakim illallah la malikun dihakim illallah tidak ada kerajaan tidak ada pemerintah tidak ada tempat yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala itu baru faham makna la ilaha illallah kemudian berselawat bertakbir Allah akbar Allah itu juga dah maka berselawat subhanallahu sallallahu ala sayidina Muhammad itu paling paling pendek selawat tuan Allahumma salli ala Muhammad itu pendek lagi lepas itu ada lagi tak pendek tak ada dah tuan dia Allahumma salli ala Muhammad itu paling kedekut dah tengah. paling kedekut kita bersalat ke atas Nabi SAW tak tak dah pelawat tak boleh kena lagi dah ustaz daripada tu saya nak sebut Muhammad, Muhammad, Muhammad Muhammad tak tak boleh juga sebut Muhammad satu kali tidak ada kita bersalat ke atas Nabi kena sebut Allahumma salli ala Muhammad paling baik tambahlah sayyidina memuliakan darjah Nabi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kalau dekat Raja pun Sultan tersebut Juli yang maha mulia takkan dengan Nabi panggil Muhammad saja Allahumma salli ala Muhammad tambahlah Sayyidina Muhammad tidak dipanggil sebagai tiba'ah walaupun Nabi tak pernah ajar Allahumma salli ala Sayyidina sebab Nabi tawadza' sifatnya Nabi merendah diri maka hak kita sebagai umat nabi memulakan nabi dengan menambahkan sayyidina Muhammad sama ada dalam selawat biasa ataupun selawat sembahya ataupun dalam dalam semayan tahsud kita baca Allahumma salli sayyidina Muhammad mulik tidak batal semayan bukan bidah ah. hatta dalam dalam azan pun nak tambah sayyidina pun secara masalah boleh tapi jaranglah kita buat Asyhadu anna Muhammad rasulullah panjang sangat. Kau nafas tak cukup, betul? Kan? Ha. Kau nafas tak cukup, tak nafas sama masalah. Tak apalah tak masalah. Maka besalah tak atas Nabi juga boleh dalam keadaan kita ini hadas kecil, hadas besar, haid ada pun Dan berdoa kepada Allah dalam bahasa Arab pun tidak mengapa, boleh bagi mereka yang hadas kecil, hadas besar, tak ada wudhu nak berdoa berdoalah kepada Allah. Innahu samiu'u innahu samiu'u dua Allah Allah mendengar doa kita. Dan seumpama dengannya maka boleh ketika kita berhadas kecil besar haid dan nifas. Kata ulama lagi akan tetapi membaca al-Quran adalah haram hukumnya kepada orang yang berhadas besar yakni berjunub perempuan yang dilatang haid dan nifas sama ada dia membaca sedikit atau banyak walaupun setengah ayat yang menawi nak bagi tahu kepada kita zikir boleh silakan seribu kali nak berzikir silakan bertasrih bertahlil, bertahmih, bertakbir, berselawat, berdoa silakan tetapi nak baca Al-Quran maka tidak boleh hukumnya haram bagi mereka yang berhadas besar yang berhadap besar yang berjunub, perempuan yang haid perempuan yang nifas baca sikit ke, baca banyak, tak boleh ini hukumnya haram walau setengah ayat innamal ni'minuna ikhwah setahun, ayat itu pun tak boleh bagi mereka yang berhadap besar. kerana apa? kerana kehormatan Al-Quran itu la yamashuhu illal mutahharun tak boleh disentuh, dipegang melainkan hanya orang yang suci saja. namun ada silaf para ulama tentang masalah pegang, sentuh Quran yang tak ada uduk ini, ada silaf para ulama mazhab syafi'i, mazhab maliki mazhab hambali, mazhab anaki itu ada perbezaan pendapat yang tak perlu saya, saya sentuh, kupaskan di sini baik jadi tak boleh lah tu berhadap besar Berhaid, haid ataupun nifas Tidak boleh kita membaca sedikit Ataupun banyak Al-Quran Kata Imam Nawawi Hanya dibolehkan mengingatkan Bacaan Al-Quran dalam hati Tanpa melafazkannya. Macam mana ustaz kalau dia ni Hafal Quran Dan dia ni Berjunuk kalau tak ulang nanti lupa Ataupun haid dan nifas Dia ni hafal Quran kalau tak ulang tempoh hari itu panjang dua hari tak ulang Quran takut lupa Quran. Bagaimana anak baca Quran saya boleh tak? Boleh kalau baca dalam hati sahaja. Ha, baca dalam hati tanpa melafaskannya ha, tak dilafaskan. Mana tengok Quran tu, tengok baca lagi. Ataupun ingat kita sebut dalam hati tanpa melafaskan pada lidah kita begitu pula dibolehkan melihat pada Mushaf dan membacanya dengan hati, ataupun mereka yang hadas besar tadi berjunub, ataupun haid dan nifas, tengok Quran boleh, tapi baca dalam hati tak boleh pegang dengan sentuh Quran sebab tengah haid, tengah nifas, semua tengah berjunub, maka tak boleh pegang Quran, baca dalam hati saja tak boleh lapangkan itu disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala berkata para sahabat kami yakni para ulama dalam mazhab Imam Syafi'i nah, kalau kita berhitungkan kita sekarang ini yang dikara oleh Imam Nawawi, dan imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i dan ia menyatakan kepada kita pandangan-pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i boleh bagi orang yang junub dan perempuan yang datang haid membaca ayat berikut ketika ditimpa musibah yakni ada beberapa ayat Al-Quran yang boleh dibaca bagi mereka yang haid dan nifas ataupun berjunub ataupun berhadas besar namun dengan syarat tidak meniatkan membaca Al-Quran dia niat berzikir sahaja sebab ada ayat Al-Quran yang digunakan untuk berzikir maka di sini Imam Nawawi mendatangkan kepada kita beberapa penyesalian yang boleh bagi mereka yang haid dan nifas ataupun ber berjanabah Hadas besar Membaca zikir-zikir Daripada Al-Quran Apa contohnya Iaitu Kalau ditimpa musibah Boleh mereka yang berjunuh so, Ya so Saya tak dengar ya? so, Pakai tangan Boleh tak pegang Al-Quran Bagi mereka yang berhadas Soalan Soalan Boleh tak boleh pegang Al-Quran bagi mereka yang ada kaum tangan ada glove dan dia berhadas sama ada hadas kecil atau hadas besar betul soalan itu okey baik para ulama di sini ada perbezaan pandangan ulama adapun dalam mazhab Imam Syafie kalau pegang Quran itu berlapik uh, pegang Quran Berlapik maka dibolehkan Dibolehkan, berpegang Quran yang takkan berlapik. Sama ada lapik dengan dengan kertas lain ke? Yang selain daripada Al-Quran itu, masyaf itu maka dibolehkan. Pegang. Tanpa berhuduk dan juga kalau berhadap. Berlapik. Itu dalam pandangan mazhab imamu syafi'i. Ada pandangan yang mengatakan juga tak boleh pegang walaupun berlapik kecuali darurat contoh Quran itu jumpa duduk di atas tanah, duduk di bawah lantai maka nak mengangkat menjaga pemulihan Quran mengangkat yang tanpa wudhu ataupun berhadas maka dibolehkan ketika itu ketika darurat jadi ada pandangan ulama' lah ada yang mengatakan dibolehkan berlapik dan ada pandangan yang masih mengatakan tak boleh berlapik kecuali dalam keadaan darurat sahaja itu beberapa pandangan para ulama' yang Malaysia nukilkan dan doa pada. ...pada malam ni. Naji dalam hati. Kita mengaji dalam hati. Kita buka Al-Quran pakai gelap. Kita berhadas ke? Berhadas. Boleh tak boleh? Tadi kita bincangkan Imam Nawawi kata... ...boleh baca dengan hati... ...bagi mereka yang berhadas. Cuma tak boleh sentuh Al-Quran dengan tangannya teman tadi soalannya sebut sentuh dengan geluh boleh tak boleh saya nak jawab tak boleh jawab tak boleh jawab pada malam ini kena rujuk rahsia kitab ataupun para ulama' yang lebih alim lebih faqih boleh tak boleh hadah dia baca Quran dalam hati boleh tak cuma dia nak buka muka suatu dengan tangan tapi pakai geluh adakah boleh Alam saya kena rujuk dulu dengan para ulama' yang lebih faqih boleh tak boleh dia selak Quran pakai glove dan dia tengah hadas Dia dalam hati Yang pasti yang baca hati itu boleh lah Cuma pegang Quran itu kata para ulama' tak boleh Cuma tadi soalan pakai glove Saya tak banyak jawab Saya kena rujuk para ulama' Atau merujuk kisah-kisah pelayan -kisah Tentang perasaan ni pakai glove Adakah boleh Allah ma'ala Tak ada jawab malam ini InsyaAllah saya buat jawapan ini pada akan datang Cuma yang pasti pastilah tadi di sebuah Nawi, nak baca Quran dalam keadaan berhadas boleh dengan hati. Dalam hati boleh tak boleh lafazkan dengan syarat tidak menyentuh al-Quran. Cuma tadi sebuah kali Nawi sini sentuh ni belapik ke tak belapik. Maka saya tak boleh jawab sekarang soalan itu saya bawa kutang minggu depan ataupun dua minggu lagilah. Minggu pertama bulan Jun insya-Allah. Kalau saya masih hidup lagilah tuan-tuan. Kalau saya mati nanti rujuk dengan imam kita Ha, saya tuju orang kita, kita tahu saya hidup dan tidak berlantang. Baik, mengasiat soalan yang diajukan tadi. Cuma saya cantekkan tadi ada pandangan ulama yang mengatakan boleh pegang berlapis, ada yang kata tak boleh pegang berlapis. cuma saya tak pasti dan pandangan mazhab Malaysia ni apa pandangan yang terkuat yang fahamnya saya tak pasti. Tapi memang ada pandangan para ulama yang membenarkan berlapis dan ada yang tidak membenarkan walaupun berlapis. Jadi saya kena rujuk dulu pandangan yang lebih kuat dan saya lebih baru bagi jawapan kepada tuan-tuan Abul Abdil limbang fakih mendasar fiqah yang walaupun kecil ke silap nanti saya sesilap beri pandangan nyebabkan silap salah dan dia akan membabkan dosa dan pahala tuan baik uh, balik, balik kepada ayat tadi ataupun kata imam nawawi tadi boleh baca ayat quran yang dijadikan sebagai zikir iaitu antara menjaga ditimpa musibah boleh orang yang berhadas besar yang berjunub ataupun uh, haid dan nifas membaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan so, ini zikir. Dia ayat al-Quran iaitu surah al-Baqarah ayat 156. Tapi orang yang haid nifas ataupun berhadas besar bila ditimpa musibah dia boleh baca ayat ini. Dia boleh baca ayat ini tapi dengan syarat dia tidak meniatkan baca Quran niatkan berzikir itu kita kata inna wa inna ilaihi rajiun artinya kita adalah kepunyaan Allah dan kepadanya nyalah kita akan kembali kepada kepada Allah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun yakni masyarakat kita biasanya kalau dapat berita kematian baru baca ini inna lillahi maksud dekat tu ya tuan-tuan bila kita Hello saulangku Fatmat meninggal Allah inna lillah dekat tu ya bunyi ngguat tak kena sempurnakan ayat itu inna lillahi wa inna ilaihi raja'un baru betul ya? tak penting dekat inna lillah inna lillah itu inna lillah kita punya Allah betul lah juga cuma lengkapkanlah bacaan itu inna lillahi wa inna ilaihi raja'un ya Allah selampuk kami kepunyaan-Mu ya Allah dan per kamu jualah kami akan kembali kepada ya Allah. Cuma kata para ulama zikir ini bukan dibaca hanya dengar berita kematian. Sebarang bentuk musibah yang timpa kita. Accident, kita accident, Allahu akbar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita senafaskan. Sebarang bentuk musibah. Sakit, ditimpa sakit, ditimpa penyakit. Ditimpa kecurian. Rumah terbakar Jatuh, terjatuh Dianjurkan kita membaca Inna lillahi wa inna ilaihi razi'un Cuma ini ni jarang, jarang-jarang kita amalkan Di kalangan masyarakat kita lah Kita hanya biasa amalkan untuk orang yang mati ya. Cuba tengok jiran kita Kita, kita ha, kata Semalam rumah saya Tidak masuk ke juri. Ataupun semalam ha, saya ni sakit Kita pun kata Inna lillahi razi'un Dia minta marah Ooy, mereka aku mati ke? Ini ha, masyarakat kita lah. Sebab tak faham. Konsep Inna Lillahi sembarang musibah. Bukan mati dia. Ya, Sebab kita sebut. Kena ingat setiap apa yang kita timpa musibah, semua itu datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Nak katanya, tak hebat mana kita ditunggu. Kita kaya orang mana pun, hebat orang mana pun, ada kuasa macam mana pun, akan ditimpa musibah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang Allah nak ajar kepada kita sifat tawadu'ah rendah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari itulah namanya Islam Muslim kita menyerah diri kepada Allah kita sembahyang angkat takdir Allahu Akbar kita angkat serenda ha? angkat tanda serenda kita dengan Allah Allah maha berkuasa Allahu Akbar aku serenda padamu ya Allah padamu kekuasaan sebab tu kalau kalau kalau polis Adapun dalam peperangan, kalau, mus, kalau musuh itu angkat tangan serendeng tak boleh tembok anda salah riki undang-undang jinibah, ini lambung undang-undang. Saya tulang itu semaya, kita, kita serendeng ya Allah, Allahu akbar ya Allah, aku serendeng aku tunduk dan patuh perintahmu ya Allah. Itu maksudnya kita bertakbir dalam suara kita. Itu kalau kita ditimpa musibah dan ketika hendak menaiki kenderaan. Dianjurkan kita membaca Subhanan lazi shakhralana Haza wa ma'kuna lahum muqinin Wa inna ila rabbina lamunqalibun nah, Ini juga satu doa naik kenderaan Biasa naik lih pun dipasang doa ni Bagus juga Naik lih pun ada bunyi Subhanan lazi shakhralana Haza wa ma'kuna muqinin Sebab, Sebab takut takut terhempas Naik kereta pun dituntut kita baca Subhanan lazi sebab nak sampai kita fikir Allah yang memberi rezeki kepada kita. Nikmat itu subhanallazi maha suci Allah yang mengazdakan kenderaan ini bagi kami. Wa ma kunna tanpa kenderaan ini kami tak dapat buat apa-apa. Ni lemahnya kita ni tuan-tuan hai Betapa lemahnya kita berbanding dengan binatang. Binatang tak ada baju tak ada masalah. Kita baju tak ada oh payah. Tambah kalau perempuan ha, buka almari, ish baju tak ada bang. Kita pun terkejut. Buka tuan tengok, mana tak ada baju. Penuh baju. Serakih lah baju dalam dalam almari. Tak ada tak ada lagi baju, kata perempuan. Pasal tak ada baju yang sesuai nak pakai hari ini. Nah, itu bagi dia. Tapi yang namanya manusia ini tak ada baju, kita susah. Kenderaan tak ada, Allah payah kita. Maka kita bersyukur pada Allah kita ucapkan subhanallazi takrallana hada wa kunna lahum muqrin tanpa karani kita tak mampu nak mai masjid pun dengan kaki Allah letih padahal dekat dengan rumah dengan masjid pun jangan kita rasa letih naiklah motor naiklah kereta ustaz rekon aircon besot ni kita ronda betapa doa kita ni antum fuqara ila Allah kita nilah orang yang paling miskin isi Allah bani dengan binatang Banding dengan lembu, kambing, kucing, anjing. Mereka tak fakir. seperti kita, tuan-tuan. Fikir-fikirkanlah, tuan-tuan. Kucing tidur bawah jenayakan, tak ada masalah. Kita tak ada tempat tinggal, pening kepala, tuan-tuan. Merasa susah hati. Kalau tidak ada, tempat tinggal, tempat berteduh dan sebagainya. Betapa lemahnya kita ini sebagai manusia. hamba kepada Allah SWT. Wa, wa inna ila rabbina lamuqalibun. Lamu lamuqalibun. Sesuaih kami ini Kepada mula kami akan kembali Ya Allah Wa inna ila rabbina Lamu falibun Sekolah ingat Naikkan rak ni Kalau Allah nak takdirkan Aksiden kemalangan Boleh tak? Boleh Naik Selal zaman Nabi Naik kuda boleh jatuh Naik unta boleh jatuh Kalau zaman kita Naik kereta taklah jatuh teman -teman. Tapi langkah orang Aksiden dan sebagainya Boleh berlaku Maka seolah-olah kita naikkan Kita ingat kepada Allah Kita naik ini Dengan niat Allah dan kalau berlaku apa-apa hendak -apa, kembali kepada Allah seperti ingat mati tuan, -tuan. setiap saat, saat setiap ketika kita ingat kepada mati ataupun mengucapkan kerana berdoa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar boleh macam berhadas besar ini berdosa ataupun mereka yang Uh, Hai dan nifas boleh mengamalkan doa Rabbana atina Fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar surah al-baqarah ayat 201 yakni wahai tuhan kami kurniakanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan kebaikan di akhirat dan lindungilah kami daripada siksaan api neraka ini ayat Quran boleh kita baca mereka yang hadas haid dan nifas dengan syarat tidak meniat Untuk baca quran Tetapi niat untuk berzikir Berkata Imam Nawawi lagi Semua ini hendaklah diniatkan Membacanya Bukan membaca Al-Quran Sebab saya jelas Imam Na'wi sebut Mereka yang berhadas besar Berjunuk Haid dan nifas Tak boleh baca ini melapaskan Terang-terang dengan lisan Al-Quran nak baca baca dalam hati tapi kalau nak baca kuat tadi zikir-zikir tadi boleh tapi dengan niat bacanya zikir bukannya baca ayat al-Quran sebab itulah kata Rasulullah innamal a'malu binniat sesungguhnya sesuatu amalan itu adalah berdasarkan dengan niat maka niat zikir maka ayat tadi tidak dianggap sebagai al-Quran dia dianggap sebagai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun hakikatnya dia baca Al-Quran. Berkata Imam Nawawi lagi begitulah pula mereka boleh membaca bismillah atau alhamdulillah tanpa mengqasadkan yakni berniatkan membacanya sebagai membaca Al-Quran sama ada mereka telah mengqasadkan bacaan itu sebagai zikir ataupun tidak ada qasad sama sekali. Yakni orang yang, ber, orang yang berhadas besar Hai dan nifat, boleh baca Bismillah. Nak makan, baca Bismillah. Nak pakai baju, baca Bismillah. Ini tuntutan kita. Melakukan setiap amalan yang adanya, yang diiktiraf oleh syaraf, dimulakan dengan baca Bismillah. Nak naik kenderaan, Bismillah. Pakai baju, Bismillah. Nak melangkah kaki, Bismillah. Ini dianjurkan dalam Islam. Kullu amrin zibalin tidak dibuat di dalam nama Allah Yang Maha Pengasih, kata Nabi, hadis Hasan kata Nabi, Al Imam Ibn Salah kata Nabi setiap perkara yang ada Syekh Syekh jika tidak dimulakan dengan bismillah Syekh Syekh akan hilang Syekh Syekh Syekh Syekh Syekh Syekh Syekh Syekh Syekh Syekh Syekh Syekh Syekh masalah boleh makan tapi hilang barakahnya Hilang berkah daripada Allah subhanahu wa taala. buat satu kerja, mulakan dengan Bismillah nak menulis. Bismillah. Jika baca Bismillah Allah akan berikan keberkatan ketika menulis itu. Ini kata para ulama. Kata para ulama bahkan hadis Nabi saw. Maka boleh baca Bismillah bagi mereka yang berhadas. Demikian juga Alhamdulillah. Setelah mendapat nikmat kita ucapkan Alhamdulillah. Selepas minum Alhamdulillah, selepas makan Alhamdulillah, selepas hari bekerja Alhamdulillah boleh balik rumah, sampai rumah Alhamdulillah selamat. Maka boleh diucapkan bagi mereka yang berhadas, berjunuk, shahid ataupun nifas. Ini kata Imam Nawawi Rahimahullah Ta'ala sebab ia salah satu zikir Bismillah dan Alhamdulillah salah satu zikir. Dan kata Imam Nawawi Dan boleh juga dibacakannya Dalam menetapkan harga suatu barang Kecuali jika dikhasatkan bacaan itu Sebagai bacaan Al-Quran Ini perbuatan Arab lah. Contoh dia nak, nak tentukan harga barang Bismillah 10 jenis nah, Ini biasa boleh orang Arab lah. Orang Malaysia kita jarang lah Sebab harga tetap lah ke kedai Tawar menawar tak dibenarkan Biasanya lah kadang ada juga boleh tawar menawar Orang Arab ini boleh tawar menawar Harga tak tetap harga sepatutnya 10 ringgit, letak 20 ringgit saya tanya nak nak beli 20 ringgit, kita pun tawar kita pun katalah -kata istik, -kata -kata, kurang lah bagi diskaun, kita pun bagi 15 Saya kata 12 dia kata 11 Saya kata 10 lah dia pun kata ok, bismillah 10 ringgit, Ini biasalah orang Arab setelah menetapkan satu barang, akan dia akan kata last, bismillah maka demikian juga, Maka yang berhadap, maka boleh menyebutkan bismillah tadi untuk menetapkan sesuatu barang ini janganlah kita amalkan di Malaysia ni berharga lah tetap lah dan katanya menawi lagi dibolehkan juga bagi orang yang berjunuk dan perempuan haid membaca ayat Al-Quran yang telah dibatalkan bacaannya yakni mansur ayat-ayat yang dinasahkan seperti ayat as-syaikhu wa shaykhatu itha zannaya farjumu uma. artinya orang tua lelaki dan orang tua perempuan apabila mereka berzina maka rejamlah mereka keduanya eh, ini telah dimansuhkan bacaannya dan uh, bacaanlah dan hukumlah Karena adanya ayat al-zani wal azaniatu wal zani fajlidu kulla wahin min huma 100 jaldah orang perempuan yang berzina dan orang lelaki yang berzina hukumannya ialah di uh, fazjidu di sebab di seratus kali sebatan kedua-dua maka dinasahkan maka orang yang haid berjunuk boleh baca al eh, Quran yang dinasahkan bacaannya sebab ada Quran yang dinasahkan bacaannya dan ada yang dinasahkan hukumnya ini panjang luar juga nak sebut nasah tak nasah ni Allah SWT al manansah Min ayatin atau nusiah, na'ati bi khair minha atau binisliha. Rasul tidak kami nasfahkan ayat Quran ini, melainkan kami datangkan hukum ataupun ayat yang lebih baik daripada ayat tersebut. Ini adalah dalam islamlah hukum-hukum yang dinasfahkan yang dimansuhkan, didatangkan dengan hukum yang lebih baik dan lebih ayat yang lebih baik daripada ayat sebelumnya. Ini kita kena kila. Para ulama bincangnya dalam bab ilmu ulum Quran. Maka berilah contoh baca ayat, -ayat nasf. Tapi ayat Quran yang tak nafas pun saya baca tuan-tuan. Ha, nak baca ayat nasah, yang dinasahkan. Baik. Adapun jika mereka berkata kepada yang lain seperti ayat ini, khudhil kitaba biquwwah yang artinya ambillah kitab itu dengan bertenaga. Surah Maryam ayat 12. Ataupun mereka berkata dengan ayat, udkhuluha bisalamin aminin yang artinya masuklah ke dalam kedalamnya dengan damai aman sentosa. Al-Hijr ayat 46 Atau ayat-ayat lain sebagainya Jika mereka tiada Mengperasakan Al-Quran tiadalah haram Maknanya tuan-tuan Kalau kita nak petik Al-Quran ya, Untuk guna sebagai dialog ucapan kita Boleh tak boleh Boleh kalau kita, kita ni berhadap Berjunuh Haid dan nifas boleh kita petik Al-Quran ya, untuk digunakan dialog dalam ucapan kita boleh dengan tidak mengkosatkan baca Al-Quran kita niat petih itu sebagai hanya petihkan dipanggil-panggil muktadas kita hanya ambil Al-Quran itu tapi kita guna untuk dialog bukan untuk baca Al quran maka boleh ada satu kisah yang berlaku di kalangan para wali-wali uh, Allah yang direkodkan dalam kitab-kitab bagaimana ada seorang perempuan ini maka dia ni tak, berazam tak mau bercakap mereka hanya baca Quran ya, hanya baca Quran sahaja maka akhirnya dia ni telah tersesat jalan untuk sampai ke Mecca untuk maksudkan ibadah haji dan umrah lalu ditanya kepada dia kamu nak ke mana maka jawab perempuan tadi maka dia kata ini petik surah yasin so yang aku ini adalah keadaan yang sesat yang menyata ini dia walail nabiy. Pastu ditanya pula nak pergi ke mana? Maka dia kata ihdinas eh siratal mustaqim, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Ini yani nak pergi ke Mekah. Maknanya dia guna Al-Quran ya, untuk berdialog dengan orang. Maka bolehlah. Tapi ni jaralah. Cantulah sebenarnya faham dulu apa makna Al-Quran tu. Baru boleh kita guna petik nak guna dialog dalam ucapan kita Tapi kata Imam Nawawi boleh. Kalau orang yang berhadas, berjunub nak petik ayat Quran untuk digunakan berdialog maka boleh dengan syarat tidak meniatkan baca Quran. Dia hanya guna ayat itu untuk berdialog bercakap. Dan kata lagi Imam Nawawi rahimahullah. Jika orang yang junub dan perempuan yang datang haid tiada mendapati air boleh bertayamum dan ketika itu boleh membaca Al-Quran. Kemudian jika dia berhadas selepas itu tidak haram baginya membaca Al-Quran sama masalahnya jika dia telah mandi junuk kemudian dia berhadas boleh dia membaca Al-Quran ini masuk bah masalah mandi mandi dan bertayamum bagi mereka yang berhadas bila dah habis mandi boleh tak boleh baca Al-Quran dan orang, orang yang berhadas tak ada air bertayamum boleh tak boleh jadi insya Allah saya akan jawab setelah ini. Saya bagi laluan kepada azan. Kalau tengok bab ini panjang sikit. Jadi kita ambil satu bahagian saja tentang masalah bertayamun sahaja. Kerana setelah itu ada banyak lagi. Sebab masalah-masalah berkaitan dengan uh, keadaan mereka yang berhadap dalam membaca Al-Quran. Jadi bagi laluan lalu kepada azan. Dan sepadan ini kita akan sama sedikit sahaja lagi. Antara hadirin hadirat muslimin maka kata Imam Nawawi rahimahullahu taala jika orang yang junub dan perempuan yang datang haid tiada mendapati air boleh bertayamum dan ketika itu boleh membaca al-Quran kemudian jika dia berhadas sesudah itu tidak haram baginya membaca al-Quran itu sama masalahnya sama hukum dengan orang yang berjunub bukan dia mandi mandi wajib ataupun haid dan nifas dan dia mandi setelah habis, dia mandi maka kemudian dia boleh baca Al-Quran dan sebab itu berhadas pula maka tak masalah boleh baca Al-Quran maka demikianlah mereka yang berhadas kemudian tak ada air maka dia gantikan mandi itu dengan tayamun, maka selepas bertayamun dia boleh membaca Al-Quran lepas itu dia berhadas pula ada kecil misalnya kata batal tayamun tersebut sebab terkentut maka dia boleh terus membaca Al-Quran juga walaupun dia telah berhadas kecil sebentar tadi. Itu maksudnya. Dan tidak ada beza antara tayammum kerana tiada air di negerinya ataupun ketika dalam pelayarannya, maka dia boleh membaca Al-Quran sesudah itu meskipun dia telah berhadas. Ini kata Imam Nawawi. Maknanya bila kita ni dah bertayammum menggantikan mandi wajib dengan tayammum Selepas itu kita boleh baca Al-Quran ha, Boleh baca Al-Quran Waktu selepas itu kita berhadas pula Namun kata Imam Nawawi, Tetapi setengah para sahabat kami Yakni ulama-ulama dalam mazhab nam syafi'i Berkata Jika dia dalam negerinya Boleh dia bersembahyang dengan tayam Tadi dah boleh membaca Al-Quran Dalam sembahyangnya itu Tetapi tidak boleh membaca Al-Quran Di luar sembahyang Ini setengah pendapat dalam mazhab nam syafi'i dia boleh baca Quran dan sembahyang sahaja dengan tayamun dia tadi luar sembahyang tak boleh ini sebahagian pandangan ulama' mazhab syafi i. namun pandangan yang paling suhaif yang benar dan suhaif boleh membaca Al-Quran di luar sembahyang juga sebagaimana yang telah kami bicarakan sebelum ini kerana tayamunnya itu sudah mengganti tempat manji wajihi yang tayamun tentu dia maklumlah menggunakan debu tanah bagi menggantikan wuduk ataupun bagi menggantikan mandi wajib dan adanya anggota-anggota tayamum iaitu muka dan tangan sahaja yang lain bukan, bukan kaki tak ada, kepala tak ada, tak masuk anggota tayamum Wuduk ialah muka, tangan, kepala dan kaki tapi tayamum hanya muka sahaja dan tangan sahaja sebagai anggota untuk tayamum, ini rukhsah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Ha sekarang insya Allah lah kita di Malaysia lah masalah air ni. Jadi tempat tempat yang ada masalah air maka boleh menggantikan wuduk ataupun mandi wajib itu dengan menggunakan tayammum. Ha kakalah tayammum. Tayammum yang kita biasa kita pun biasa tahu kita belajar dulu maka menggunakan debu tanah. Debu tanah itu hanya ambil debu saja bukan tanah ambil debu sahaja dan dibuat bahagian empat bahagian. Dua bahagian itu digunakan tangan kita ni tepuk pada debu itu dan di di ketuk-ketukkan dan disapu pada muka. Ha sapu pada muka. Sekali je, eh kali, sekali Kemudian disapukan pula dua tempat lagi yang lain. Ambil debu tanah dua tempat yang lain tadi, sapu pula pada Pada kedua tangan. Isilah kanan habis kemudian di sebelah kiri dan sampai habis baru genggap. Sama tadi bila takut jangan sentuh tapak tangannya tangan kanan ini. Sebab dia ada debu. Untuk digunakan di sebelah anggota belah kiri ini kena tahu juga kadang-kadang ada yang ditimpa musibah patah tangan, patah kaki dan sebagainya. Tak boleh guna air maka kena guna. Di saya tayamun juga kena tahu. Benda-benda menyebabkan fadu'ai ini benda yang perlu dipelajari oleh oleh sikir semua jadi tak tahu rujuk kan para sikir-sikir para imam yang ada di masjid masjid pun tahu soal bab sayyamu minilah jadi nak cerita panjang tentang tayyamu ni kita akan bincang pada bab yang kita ada ini akan kembasan tentang bab sayyamu nanti mungkin pada bab wuduk nanti kita akan bincang tentang zikir-zikir zikir-zikir ketika wuduk Nabi anjurkan kepada kita zikir-zikir ketika berwuduk ha, cuma yang ni tak ramai kita buat lah kita tahu ambil wuduk kita biasa. Apabila kita azkar ini dinyatakan oleh Imam Nawawi tentang zikir-zikir setiap perbuatan subuh. Nak nak nak nak berkumur, ha? kemudian basuh muka dia bacaan bacaan zikir yang dianjurkan kepada kita untuk kita bacakan supaya ia kita di akhirat kelak. Ha? kita minta ya Allah, Bila kita basuh tangan ya Allah, berikanlah kita aku di tangan kanan-Mu ini, kita cerita amalan kita ni. Makna kita dah berdoa di dunia lagi untuk terima buku amalan kita di akhirat kelak yang menerima buku amalan ini sesuatu yang pasti berlaku di hari kematan telah kita akan terima buku amalan kita bahawa siapa terima terima buku amalan tangan kanannya maka berbahagialah. dia akan masuk syurga Allah SWT yang terima belakang kanan kiri maka silakalah dia kita akan masuk neraka Allah SWT maka Nabi ajar kita, kita ketika wuduk lagi dah kita berdoa kepada Allah supaya kita bersiap sedia menuju ke alam akhirat yang pasti kita akan pergi nanti Nah ini Imam Nawawi na ajarkan kepada kita dengan, dengan kita membaca kita al-qur'an. kerana Imam Nawawi r.a. dia setiap tindak tanduk kita terikat dengan zikir dan doa kepada Allah subhanahu wa taala. Bagulah kita ingat tentang dosa dan pahala. Jika kita terpilihara dalam melakukan dosa dan maksiat kepada Allah walaupun kita ni manusia tak maksum pasti akan buat dosa, pasti buat maksiat sukuankuannya bila kita buat salah buat silap. Sekembali kepada Allah subhanahu wa taala maka berpadah malam ini insyaAllah saya akan sambung lagi perbahasan ini tak habis lagi pasal ini pasal tentang keharusan orang yang berhadas besar, berjunuh, haid dan nifas untuk berzikir ini baca Al-Quran ini saya tak habis lagi baca tak habis lagi bahaskan insyaAllah kita akan sambung dan kuliah akan datang pada minggu yang pertama hari selasa insyaAllah insyaAllah Mudah-mudahan yang kita memahami sedikit kebatasan fiqah ini. Sebab itulah Imam Nawi sebut cara ringkah dia dalam kitab ini. Tak panjang. Sebab ini bukan kitab fiqah. Ini kitab zikir, kitab azkah. Tapi Imam Nawi sebut juga berapa faedah-faedah fiqah. Menjadikan kitab azkah ini kitab yang paling hebat. Merangkumi kitab hadis, Merangkumi kitab zikir. Merangkumi kitab fiqah. Dan kitab sathaw. Mendidik hati kita. Mudah-mudahan hati kita sentiasa. Ingat Allah subhanahu wa ta'ala. نكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا وأشدق الله زماني ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم وفل لنا جنوبنا اللهم وفل لنا جنوبنا ولوالدنا وولادنا ولما الشائحنا في الدين ولمن أحبنا فيك ولمن أحبئ لنا المؤمنين المؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحيان الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إينا فيك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك عملا صالحا ونسألك دينا قيما ونسألك خيرا كثيرا اللهم إنسك العفو تمام العافية ونسألك تماما العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغناء عن الناس ربنا هبلنا من أزواجنا وزورياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة جنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام المسلمين الحمد لله رب العالمين صngr من تصبح فرق من صخر العصر